Bai hor, badintu gula girepila bat sozial mailan egoera txarran postuak e, gero gutxo eta, eta sukri dituzte eta badintza txahak, eta beraz gauk markkatu nahi genuen hori Irodikatu duzien hilkutsa batekin Bai hilkutsa batekin eta e, instante pakusatuko dugu hilkutsa eta loreka, loreak emanen eta pixka aldarrikatzeko hori hori sosiala lidera gero ta, badintza gotan, eta badintza ukerra eta ezen da olasekitu Eta heldu uh, Asteburuko hautagaiekin ez dela obetzera joanen pentsatzen uzia? Ez bat eta ez bertzearekin gure ustez, fe, guk hor eh, ber, ber, berdin personalkimintzatuko da izpiskat, baina bat edo bertzean ez bat berdin da finanza eta ideia horiek eh, gu, gure ez bat berkodak borrokatu, karrikan ateratu eta elkartasun berri bat sortu eta borrokatu zidez borrokatu karrikan. eta fascista, Spikuntara Batkin, horiak, manifa finitua zebilan uh, atelatzen da, zek duzik gehienik agabotx egin orundak egin? Bon, ba, bai koja, uh, bai bon, kondatu ditugu boste dunta pasa jende, jende koloretsua, jendetsua jendeako uh, mezua ulehtua duela uh, bestan dena edo zein ikizan ere emaitza, haute eskondetan, da mobilizatu, elkartasunez erantzun eta segitu antolatzen, alternatibak ere ikitzen, alter, alternatibak zehatzen inguruan bojokatzen. Eh? Fronten Nazionala bigarren itzulira eta delarik, ez da testo inguru normal bat, eta hori ikusi dugu gauk ere bon kajikara direla oituratuak ez direnak. Ara, seinale bada da eta ergan nahi du ez da eski eh? gauk mobilizatzea, untsa da gauk mobilizatzea eta ondoko egunetan. Bala egegu egun, dira elkarteak eta mobilizazioak indatu eta alternatiba zehatzak eraiki eta... Et c'est tout. Maite, il y a un autre mouvement du monde Jean-Claude Richard, indar a fait un grand grand déloulage à la chiquette, collectifs anarchistes, agir plutôt que l'élire des Voilà, notre devise aujourd'hui, c'est de venir donner notre point de vue en tant qu'anarchistes vis-à-vis de ces élections, qui sont une supercherie. On ne souhaite pas participer à ces élections, nos slogans marquent justement notre différence. E... ...nu on prefer agir au quotidien ...plitok de... ...délire, koa, voilà. Nona de ontsia zidazu? Iakuba jantziekin. Bori kostakoa. Gineakon bugan. Eta zertzen zure egan aia egun hola bestituz. Egan er duzua behatzela eakutsi... ...mundu guziari idekia zela dena koloreta. Dieniz, hene kolorea egin aiz. Ez zira hola dioaren boskatzelat? Eldu den igandian. Ez, ez, ez, ez, ez nizela joainez. Joen zira, le? Baha, baha, joainiz. Autia egin hausia? Ha, Zaino. <laughs> <laughs> ez Le Pen, ez Macron. Aizu da, ez bat ez bestearen zat bozkatzea. Haa, edo egotentzira etxen, edo xuri egiten duzu. Lab ekintza bat zabat zuen sektore sozialaren ehorzk eta antzestuz Departamendu Konxailuaren haintzinean. Bestek Libertate Plazan bururatu zuterarik eta ondotik bakoltzak bere biltokian besta segitu zuen.